nit, benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Comencem un nou programa antimilitarista aquí a les zones lliures de Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Avui farem aquest programa que us vam anunciar la setmana passada, centrat en el Líban, el país del Líban, a l'arriba de la Mediterrània. Intentarem explicar una mica dades generals i també després entrar en el que és el conflicte armat que viu aquest país, amb Israel, per exemple, però també sense oblidar les guerres internes que hi ha hagut, la guerra civil que va haver-hi, amb moltes ingerències interessos internacionals, i sobretot el que volem remarcar avui en aquest programa és qüestionar denunciar la presència de l'exèrcit espanyol en una missió de pau, entre cometes, missió de pau de les Nacions Unides en aquest país, el Líban, des de l'any 2006, que les tropes estan destinades a aquest país. Ara, ara en parlarem, però primer fem una presentació de com és aquest país, perquè segurament poca gent el coneix, i després anirem entrant en més detalls, no només del de conflicte armat, com deia, sinó també de les característiques pròpies d'aquest país mediterrani. L'hospital de del Líban és Beirut i és la ciutat més poblada. L'idioma oficial del Líban és l'àrab. El francès i l'anglès són llengües cooficials. La forma de govern, diguéssim, és una república, i es va independentitzar de França el 22 de novembre de 1943. La població total és de 4.200.000 habitants, segons estadístiques del 2008. El Líban, en àrab l'Inan, oficialment República del Líban o República Libanesa, és un país d'Orient pròxim que limita el sud amb Israel, al nord i a l'est amb Síria i està banyada pel mar Mediterrani a l'oest. En l'Iban n'era fins als anys 70 el centre financer d'Orient Pròxim i li va valdre el sobrenom de la Suïssa d'Orient Pròxim. Aquesta opulència monetària va ser trencada pel terrible enfrontament civil entre libanesos durant els anys 1975 i 1990, que va destruir un equilibri polític exemplar les lluites internes i els conflictes amb Israel que van veir el país el 1982 encara perduren <totipos> 2006, el país havia recuperat un considerable grau d'estabilitat i desenvolupament. La reconstrucció de Beirut estava gairebé completa i un nombre creixent de turistes tornava a acudir al país. Llavors es va produir la Guerra del Líban de 2006, d'un mes de duració entre l'exèrcit d'Israel i Hezbollah, la qual va causar un nombre significant de morts civils i importants danys en les infraestructures del país. El Líban, heredent de fenícia i crisol històric de comunitats cristianes i musulmanes, fóu ocupat per l'imperi otomà en el segle XVI. Després de la derrota turca a la Primera Guerra Mundial, el protectorat de França es va prollongar fins l'any 1943, any en què el país es va constituir com a estat independent. Actualment, l'Iban està dividit en vuit governatures o muhafassat, en àrab, que a la seva vegada es divideixen en 25 províncies o gàstar. Àcar, Balbeck, Germel, Beirut, Baida, Beca, Liban Nord, Liban Sud, Montelíbano, Navatille. Música L'Íran ha estat terra d'acollida de minories perseguides com els armenis, que suman un 4% de la població, i els palestins, gairebé un 10% de la població assentats, aquests últims, els palestins, en camps de refugiats. La religió majoritària és l'Islam. Al voltant d'un 60% de la població amb la majoria d'ix. No obstant, existeix un molt important i influent minoria del 40% que són cristians, de tendències maronites, armenis i ortodoxos. El 90% dels libanesos es concentra entre les ciutats costeres. A Beirut viuen més d'un milió i mig de persones. Actualment, la majoria dels libanesos viuen fora del seu país, calculant-se que hi ha entre 10 i 15 milions de libanesos repartits arreu del món. El Líban és un territori que ha estat habitat per molts pobles i cultures durant milers d'anys. Els libalesos provenen, ètnicament, de molts pobles. Fenicis, assiris, grecs, romans, europeus, àrabs... La història del Líban està marcada per la seva posició d'enllaç a l'Orient del Mediterrani, així com per la seva abundància, en comparació amb altres regions veïnes, de recursos naturals, especialment aigua i fusta. Les troballes arqueològiques mostren ja al Paleolític la presència de població humana en aquesta zona. Cap al 2700 abans de la nostra era, o abans de Crist, per entendre'ns, es va produir una migració cap a la regió de tribus semites, provenents de Canaan, que se sentarien en ciutats de l'actual Líban, com Biblos, Sidon, Tiro, Beritos, l'actual Beirut, i també de l'actual Síria, com la ciutat portuària d'Ugarit. Són el que posteriorment seran anomenats pels grecs com a fenicis, és a dir, rojos o vermells, probablement degutar el tint vermell amb el que comerciaven. <fixen> Saltant la història antiga de tribus nòmades, expansió fenícia o imperis com l'Otomà, el Persa, l'antic Egipte, etc. Avui la República Libanesa es governa segons la Constitució de 1926, reformada en posterioritat i revisada al 1990. Segons la Constitució, l'Assemblea de Representants Mahlis al-Nuab és el cos legislatiu i és, i és escollit pel poble libanès mitjançant sufragi universal. Actualment el símbol del país continua sent el cetre, els boscos dels quals cobrien tot el Líban a l'antiguetat.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 Doncs això mateix, on Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista i també hauríem de buscar la manera de no dir anti, perquè si no sempre anem a la contra i moltes vegades anant a la contra no, no es van lloc i inclús a vegades es reforça allò contra el que estem lluitant i per tant parlem de desarmament, desmilitarització, que va ser el mateix, el canvi a la fi, però també eh, és una manera de dir amb les paraules pues, el que representen doncs, les accions proactives, positives, que no només protesten i denuncien, sinó que també proposen. Portem 74 programes des de que vam començar les emissions i ja n'hem parlat molt, de moltes coses i des de moltes perspectives i per això ens atraïm doncs, a anar inclús doncs, a la Mediterrània i intentar veure doncs, què està passant amb aquestes missions de pau entre cometasses, missions de pau de l'exèrcit espanyol perquè ja hem denunciat bastant el que succeeix aquí, les nostres bases de l'OTAN i les bases de l'exèrcit espanyol i també doncs, volem fer aquest seguiment d'aquestes missions de pau que ja us comentarem doncs, ara de manera crítica que és el que està succeint i que és el que en pensem. Tenim un bloc que és onesdapau.contrabanda.org i aquí podeu escoltar aquests 73 programes que ja hem a més fins ara, tots els àudios penjats i amb informació complementària per cada una de les entrades corresponents. Si ens vols enviar qualsevol informació o qualsevol comentari, també ho pot ser per correu electrònic. El correu del programa és onesdapau@altaveu.org. onesdapau@altaveu.org i continuem amb aquest programa especial sobre el Líban. i ja hem fet una petita introducció, una presentació, gràcies als textes de Wikipèdia. Disculpeu-me si he fet alguna cagadeta amb la traducció, perquè el, el vaig imprimir en castellà i estava fent la traducció simultània al català. I l'última frase em sembla que ha sigut bastant memorable, amb els barbarismes que, que hem deixat anar, però i què més dóna a aquests barbarismes de paraula, si ens entenem igualment. Anem a denunciar els barbarismes dels fets, de les accions, i anem a veure què fa aquest exèrcit espanyol, aquestes tropes espanyoles, en les seves missions de pau a l'Àsia. Els dos escenaris internacionals amb major nombre de tropes espanyoles desplegades són el Líban i Afganistan. La legió, aquest cos de l'exèrcit que van amb la cabra, la legió va iniciar el 30 d'octubre de 2006 la missió de pau de l'exèrcit espanyol al Líban. La seva destinació, al sector sud-est del país. Un dels dos en què es divideix la zona de desplegament de la Força Interina de Nacions Unides, la FINUL, per les seves sigles, i que fins al moment havia estat sota el comandament de la Força Expedicionària de la Infanteria de Marina, també espanyola. L'assumpció del comandament per part del general Espanyol Juan Bautista García Sánchez, que dirigeix una brigada multinacional liderada per Espanya, va suposar el pas a la segona fase del desplegament dels cascos blaus, iniciat després de la del foc, després de, de que aturés el conflicte armat i que exigia les Nacions Unides a través de la resolució 1703, aprovada unànimament pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides l'11 d'agost del mateix any. El 7 de setembre el Congrés Espanyol va ratificar la resolució internacional i un dia després Espanya enviava al Líban el primer contingent de soldats. I intentarem esbrinar quina, quina és la rebuda que dona la gent de l'Ivan a aquesta força multinacional, aquesta força internacional de Nacions Unides. Si seguim repassant aquest desplegament, estem parlant de l'any 2006 i el 22 d'octubre, amb la sortida dels VUCs d'allà a Galícia i Pizarro, va començar la segona expedició nacional al Lívan, amb la que Espanya aporta... En aquestes forces dels cascos blaus de les Nacions Unides, 1.100 militars. Els militars espanyols desplaçats entre la frontera israeliana i el riu Linati, es concentren a la base espanyola Miguel de Cervantes, situada en el terme municipal de Blat, a prop del poble de Mariallun. En aquesta base de Cervantes, que ara constitueix el quatern general de la brigada multinacional de les forces de les Nacions Unides, ja ondeja la bandera d'Espanya, des del 21 de setembre de 2006. Aquest text que llegia és de la mateixa web de l'Exèrcit de Terra, que no us la dic perquè no, val, no cal fer-lis publicitat, perquè la informació que tenen és bueno, bastant propagandística, tot i que també és la seva informació i també va bé de seguir-la. Segueixo amb, amb altres informacions digitals respecte a aquesta missió de pau de les Nacions Unides i de l'Exèrcit espanyol, i si fem un salant al temps veiem que el gener 2010 Espanya assumeix el comandament de la força interina de Nacions Unides pel Líban, la Finul. Per tant ja veiem que doncs, eh, no només és el segon, la segona destinació després d'Afganistan en, en quant a nombre de soldats, de, de tropes espanyoles, sinó que un comandant, un general espanyol, està al càrrec de les forces internacionals. La força interina de Nacions Unides, el Líban, es va establir en aquest país al març de 1978. Després d'un increment de les tensions a la frontera amb Israel, la força va néixer amb tres objectius principals. Primer, confirmar la retirada de les forces israelianes del territori libanès. Segon, restaurar la pau internacional i la seguretat i assistir al govern del Líban perquè recuperi l'autoritat a la zona. Repeteixo que estic llegint una informació de la pàgina web de, no, en aquest cas és de, pensava que seguia la informació de, de la web de l'exèrcit de terra però, però veig que no, aquesta és d'un diari alemany i eh, bueno, us feia aquest comentari perquè pues, jo no diria mai això de, de que és una, bé, una missió que pretén restaurar la pau internacional i la seguretat i assistir al govern del Líban perquè més endavant ja us comentarem doncs, realment què significa doncs, aquesta ocupació que per molt que porti els cascos blaus doncs, a, a, a, als seus soldats doncs, veiem com realment no estan fent aquesta funció ni molt menys Uh, bueno, estàvem parlant d'aquests objectius i bé, per acabar doncs, aquesta, aquesta anàlisi veu uh, dir que segueixo llegint, després de la guerra entre el Líban i Israel en juliol del 2006, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides va decidir per mitjà de la resolució 1701 sumar al mandat original de la Força Interina de les Nacions Unides al Líban la supervisió d'hostilitzats acompanyar i recolzar el desplegament de l'exèrcit libanès al sud del país i ajudar a la distribució de l'ajuda humanitària. Itàlia té 2.500 soldats i Espanya, com hem dit abans, ben bé amb 1.500 soldats. Aquí hem de recordar que hi, havia, que hi ha molts conflictes armats, eh, potser a l'interior, L'important és la guerra civil que viu el país, el Líban, entre el 1975 i 1990, i després hi han eh, diversos enfrontaments entre Hezbollah, que ja comentarem després, aquest grup, també doncs, amb, amb l'atac i bombardeig d'Israel en aquesta franja, amb el Líban, i el 2006 doncs, és quan es produeix, a, com deiem dèiem, l'últim l'última invasió, diguéssim, i, i el bombardeig doncs, més bèstia d'Israel eh, aquí al Líban. No, no oblidem, tampoc, als anys 80, que Israel també va pressionar molt al Líban i després, doncs, intentarem aclarir una mica més tot eh, aquest barullo de de guerres i de conflictes armats que viu el país. Seguim amb, amb aquesta, doncs, una mica situació de què fa l'exèrcit espanyol al Líban i per exemple amb un altre bloc així també relacionat amb l'exèrcit diuen que les tasques que realitzen les forces armades espanyoles per fer complir aquesta resolució de Nacions Unides doncs són per exemple doncs, patrullar puestos eh, d'observació convois de transport activitats de cooperació cívica militar i projectes de reconstrucció bueno, tot molt bonic aparentment i recordem, doncs, això, que el general eh, cap de les Força Interina de Nacions Unides, el Líban, actualment és el general espanyol Alberto Assarta. L'abril del 2010 es va realitzar el relleu entre la brigada d'infanteria lleugera, el Mugavars VI, i la brigada d'infanteria mecanitzada Extremadura 11, al Quarter general del sector est, a Margellun, al Líban. Anem a veure que publica, per exemple, rebelion.org, un portal d'informació alternativa que, que us sugereixo que, que hi entreu i mireu doncs, els articles que es publiquen, perquè són força interessants. I, per exemple, l'any 2007, Rebellion publicava un article que titulava «Deberien retirar-se les tropes espanyoles del Líbano» i fa uns qüestionaments bastant interessants al govern espanyol. De Walsh el artículo. Este gobierno de izquierdas entre cumetas posa ocultar a la opinión pública bajo la capa de los mandatos de las Naciones Unidas tras bellas palabras de paz y fotos de niños libaneses sonrientes junto a jóvenes apuestos uniformados, lo que los árabes y musulmanes saben. Por ejemplo, que la fuerza interina de las Naciones Unidas en Líbano tiene casi 30 años y no ha evitado las numerosas agresiones de Israel contra Líbano, las cuales han producido la muerte de miles de personas, la destrucción de su infraestructura y la siembra de miles de minas en el territorio. Esto no solamente permanece impune, sino que el agresor disfruta del apoyo económico, político y militar de los agresores. ...pacificadores, entre cometas también, claro. Que la fuerza interina de las Naciones Unidas en el Líbano... ...fue establecida para confirmar la retirada de las fuerzas israelíes... del Líbano y restaurar la paz y la seguridad internacional... ...lo cual no ha conseguido jamás... Sin embargo, Israel se retiró en el año 2000 por la potente actuación de Hezbollah. Israel volvió a atacar en 2006, por este movimiento de resistencia islámica revalidó con excelente nota esa actuación e Israel se retiró. Todo lo que hizo la fuerza interina de las Naciones Unidas fue levantar acta y perder a cuatro soldados que murieron en ...en un ataque israelí... ...contra su base de observación. Que la resolución... ...1701 del Consejo de Seguridad... ...aprobada para prolongar el mandato... ...de las fuerzas... ...de Naciones Unidas... ...es coordinar... ...entre comillas, asistir... ...entre comillas y otras palabras huecas... ...en realidad está para servir... ...a los intereses de Estados Unidos e Israel... ...todavía hoy los aviones de guerra israelíes... ...violan a voluntad el espacio aéreo libanés... ...sin que las fuerzas de Naciones Unidas... ...haga otra cosa que apuntar en sus libretas... ...el número de violaciones... ...al mismo tiempo Estados Unidos persigue a Hezbollah... ...mientras arma, o sea vende armas a Israel... El señor Zapatero quiere un milagro imposible, que España sirva con sus tropas en Líbano a la causa de la paz y la solidaridad, entre comillas, entre cometas, una otra vegada, según dijo en el Congreso, mientras vende armas a Israel... ...realiza maniobras militares con este país y se une a la política de Estados Unidos. Muchos españoles no saben qué es la fuerza interina de Naciones Unidas en el Líbano... ...y qué relaciones tenemos con Israel. Pero los árabes... ...sí, sí que lo saben. Y algunos muestran su descontento. Ya cerreus, ermital, sens suspens, arma ya cerreus, ermital, sens suspens, arma ya cerreus, ermital, sens suspens, arma ya cerreus, ermital, sens suspens, ya welidi, ya shabibi, ya welidi, ya habibi, ya bolini, ya habibi. Aquest era l'article de Re i bé ara estem al mes de juny. Eh? Estem fent aquest, aquesta cronologia de la situació al LíVN, però aquest programa és en directe, estem en directe. Avui és dia a veure que ara no han arribat el solstici d'estiu. avui és diumenge 20 de juny del 2010. I teníem previst fer una xerrada en directe també amb, amb el Jaume d'Urgell que finalment doncs, no podrem fer. Teníem per avís fer un, una connexió telefònica a Madrid i parlàvem amb en Jaume d'Urgell perquè ell va, va ser al a Líban a l'any 2006 i, i ens podria explicar doncs, molt bé com va viure doncs, aquest país a, a l'atac d'Israel i com va veure doncs, aquesta lluita entre Hezbollah i, i les diferents milícies doncs en aquesta frontera israeliana libanesa, també la relació amb els palestins que es troben refugiats en, en aquest país, eh, també l'OLP... Eh, Bé, bueno, clar, estem parlant de, de fa uns quants anys i la situació palestina ha canviat bastant. Mm, encara es trobava ja ser agafat eh, jamás encara doncs, no, no havia mm, guanyar les eleccions en fi, volant es trobava doncs, molt actiu en la resistència eh, armada mm, doncs, posant-se al nivell d'Israel i dels exèrcits doncs, dels països veïns i en aquest context de violència doncs, sempre és molt complex veure-ho des de fora i algú que tingui l'oportunitat de veure-ho des de dins doncs, sempre és interessant. Malauradament, per una qüestió familiar, doncs en Jaume d'Urgell no podrà ser avui en directe amb nosaltres. Intentarem parlar la setmana que ve o en una altra ocasió. Eh, només dir-vos que en, bueno, en, en Jaume d'Urgell doncs, és escriptor, Eh, i és membre de l'organització pacifista Paz Aura, que no s'ha de confondre en absolut amb la organització doncs, que també té el mateix nom i que defensa posicions bèl·liques israelianes i i no té res ahora com dèiem. Eh, és una organització que forma part de, del Fòrum Social de Madrid i que en qualsevol cas ja ens explicarà el mateix Jaume d'Urgell si tenim ocasió de parlar amb ell. En fi, eh, la salut és el primer i per tant, haurem de doncs, acabar el programa, Eh, nosaltres, bueno, qui us parla com a conductor d'aquest programa i també si algú vol fer alguna aportació i vol trucar doncs eh, té el, el telèfon obert des d'ara mateix perquè ens pugueu trucar eh, pots trucar al 93 317 7366 93 317 73 66 Ones de Pau, a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. crida de Palestina. Tinc un cor i tinc oïda. Has vist els meus països? La gent per coses, però jo he perdut la meva adreça. Palestina em crida i el plor de la segona mesquita i el nen de la mesquita de l'Axa i el pit afectuós de la vídua i una vella núvia que en la nit de noces va ser portada dins la seva mortalla. El cel del món ens plora malgrat la guia i l'alcorà. Per Sabra i Xatila, per les dones deshonrades. I a Bòsnia i Arcegovina, rius de sang omplen les valls. Els estels de la veritat estan desorientats cridant ونزل meu senhor الملس جدياني وطبله المسجد الاقصى جينا على هديته قراني على صفوة في بصنا وفي رسك دماء امي ودياني طفل <تصفيق> كل على صفر وشاتينا على كل لنسواني سماء الكون تبكينا على هدي وقرآن على صفر وشاتينا على هتكي لنسواني وفي <تصفيق> بصنة وفي هرسك دماء ملي ودياني وفلك الحق قد تهى ونا Oh <laughs> Aquesta era la, la gravació de la crida de Palestina. És un, una música interpretada per l'Orquestra Àrab de Barcelona. Aquesta crida de Palestina, doncs, ja us he llegit la, la traducció del text en mig de la cançó, i ens parla de Sabra i Xatila i ara explicarem una mica doncs, què és això de Xabra i Xatila per qui no ho recordi o no ho conegui és una de les dues massacres que va haver-hi a Líban doncs, eh, malauradament més populars i en el sentit doncs, m -m més impactants i, i més crues que es van viure durant, durant la guerra eh, civil libanesa com us dèiem abans, la guerra civil libanesa es va viure entre l'any 1975 i l'any 1990. Són 25 anys de guerra i que intentarem doncs, explicar-vos de manera resumida. Torno a, a Wikipedia, wikipedia.org, i ens diu això, de la guerra civil al Líban, la guerra civil libanesa va ser un conflicte que va succeir a Líban entre faccions cristianes i musulmanes del país, amb intervencions de Síria i Israel, que es va desenvolupar entre l'any 1975 i 1990. La guerra va tenir quatre etapes principals. La primera, de 1975 a 1977, amb enfrontaments i massacres entre les comunitats religioses i la intervenció síria, per petició del Parlament libanès. La segona etapa, entre 1977 i 1982, caracteritzada per la intervenció d'Israel al sud del riu Litani, mitjançant l'operació Litani. La tercera etapa, entre 1982 i 1984, amb la invasió d'Israel, la presa de Beirut i la posterior intervenció de les Nacions Unides, com hem comentat abans. L'última etapa entre 1984 i 1989. Amb els acords de Taif, firmats a Aràbia Saudí, les tensions van començar a aquietar-se fins al final definitiu de la violència armada l'any 1990. Durant aquest període es produeixen la massacre de Damur i la massacre de Sabra i Xatila. Per ordre cronològic, la primera és la massacre de Damur al eh, Blanc, o sigui, les víctimes van ser civils cristians libanesos. Això va succeir el 20 de gener de 1976. La forma de l'atac van ser afusellaments massius i els morts entre 300 i 600 persones. Els perpetradors, diguéssim, el, els que van causar aquesta massacre són organització per la Liberació de Palestina, l'OLP, i el moviment nacional libanès. El motiu? Doncs el conflicte, la guerra civil libanesa. Com dèiem abans, m'agradaria molt doncs que hagués pogut venir en, en Jaume d'Urgell perquè ens concretés doncs, a, tot això, perquè a vegades doncs, es resumeixen les coses i també s'ha d'explicar el context per entendre-ho. Però Uh, ja m'ha explicat els motius que no podia doncs, venir a, a aquest col·laborador i per tant seguirem fent aquestes lectures ho recordo, un cop més que això és Wikipedia <coughs> i diu que la massacre de Damur doncs es va produir a l'any 1976 i recorda que Damur és una ciutat de majoria cristiana a la carretera principal al sud de Beirut i que fou atacada per unitats de la OLP el 20 de gener part de la seva població va ser assassinada a la batalla o massacrats després la resta van haver de, de fugir a la força mm, bueno, després afegeix que els successos van tenir lloc després de que fossin bloquejades les milícies falangistes en base a Damur i d'aire al Nama a la carretera de la costa la massacre de Damur fou una resposta a la massacre de Carantina el 18 de gener del 76 en la què els farangistes van assassinar eh, es calcula que unes 1.500 persones mm, deixem aquí la, la massacre de Damur i si avancem amb els anys el 16 de setembre de 1982 es produiria la massacre de Sabra i Xatila que Eh, és més cruel sobretot és molt cruel perquè es produeix dins d'un camp de refugiats palestins al Líban, a Beirut oest això fou el 16 de setembre de 1982 es calculen entre 350 i 3.500 els morts, segons les versions bueno, hi ha molta diferència i el que apunta també aquest text de wikipèdia és que els perpetradors van ser la falange libanesa aquesta massacre de Shabra i Shatila fa una matança de palestins i va ser en resposta a la massacre de Damur. Veiem aquí que és un, un cicle, una espiral doncs, que, que, que va una massacre de, de darrere de l'altra. No? I sembla que siguin venjances i allò de l'ojo por ojo. En fi, eh, segons la comissió Cahan de les forces de defensa d'Israel eh, que es trobaven al Líban, elles van ser indirectament responsables dels fets per no evitar la matança. Aquesta massacre va mereixer la qualificació d'acte genocida per part de l'Assemblea General de Nacions Unides a través de la seva resolució 37.123. uns apunts ara de la guerra del Líban del 2006 seguim amb la mateixa font d'informació de la resta de textes anteriors que hem llegit de, de wikipèdia i eh, la guerra del Líban és un dels, dels noms que té també es coneix com, com la segona guerra del Líban a Israel per exemple o com a guerra de juliol al Líban A veure, mm, segons Israel, les incursions de Hezbollah en territori israelià, causant mort a vuit soldats i segrestant o capturant a, a dos soldats més, va ser la, la causa, el motiu d'aquest conflicte, d'aquesta guerra del Líban del 2006. Música Segons que es volà, les incursions de tropes israelianes al Líban, a la zona deAta al Xap i la captura de dos soldats per intercanviar-los amb presos àrabs de les presons israelianes, doncs van ser el motiu del conflicte. La guerra del Líban del 2006 fou un conflicte armat asimètric entre les forces de defensa israelianes i l'organització xiïta Hezbollah, considerada com una organització terrorista per a Estats Units, la Unió Europea i Israel, i que opera des de territori libanès i siri contra Israel. Mm. Bé, aquestes alçades doncs, de, de les jugades diplomàtiques i de les operacions militars, doncs que Israel acusi algú de, de terrorista o acusi alguna organització de terrorista doncs no té cap mena d'importància perquè el propi govern d'Israel es situa a la mateixa alçada del més terrorista i en aquest cas jo no defensaré a cap terrorista però sí que és evident que és molt diferent una acció violenta fruit de la resistència, que no una acció violenta que té com a motiu l'ocupació, la invasió o una operació preventiva. Mm. Aquest enfrentament entre Israel i Hezbollah va començar el 12 de juliol de 2006 i va finalitzar el 14 d'agost, quan va entrar en vigència la resolució 1701 del Consell de Seguretat de Nacions Unides que establia un alto el fuego al... en català no sé com es diria això un alto el fuego una aturada de, de la violència a partir de les 5 hores diu. bé, amb, amb horari inclòs això per tant doncs dura és un conflicte intens perquè dura uns quants dies a veure, s'ho trobem per aquí. Eh, bé, del 12 de juliol al 14 d'agost. Eh, ara fa gairebé tot just 4 anys. Ben, anem una mica més a l'origen del conflicte veurem què, què ens diu també no, aquesta mateixa font d'informació i quin és aquest origen del conflicte entre eh, Hezbollah, entre les milícies de Hezbollah i eh, el, el govern i l'exèrcit israelià Ai amor Ai amor meu En quin estat estat tu A Sants aculat la cançó, escoltem abans la dama de Beirut, amb la veu de Miquel Gil i la mateixa orquestra àrab de Barcelona. Després entrem amb aquests orígens del conflicte entre Heszbollah i Israel. Or morme Pol com. Eu fa' un nozell T'han deixat tan gran Eh, doncs com, com us deia s'ha colat el, la cançó, no m'ha arribat de temps a posar el pause i és una cançó que es titula La dama de Beirut i com sabeu doncs Beirut és la capital del Líban, aquest eh, país que estem doncs redescobrint d'alguna manera avui aquí en directe a Ones de Pau. Seguim a contrabande FM el 91.4 del dial de Barcelona. Abans de tornar a un article de Rebellion, d'aquest portal de contrainformació, de rebellion.org, segueixo amb, amb dos paràgrafs més de Wikipedia, que han en, explica aquest origen del conflicte, eh? a veure què ens diu. Ben, ens recorda que el, el 12 de juliol de 2006, l'organització Hezbollah, a través de la seva televisió Al Almanar, comunicava que havia capturat a dos soldats israelians. Justificava aquest acte amb la promesa de que alliberessin els presoners àrabs de les presons israelianes els responsables del de país habreu. Hezbollah va manifestar que la captura es va produir al sud del Líban en un enfrontament que s'hauria produït contra forces israelianes que havien penetrat a la ciutat fronterera d'Aïta al-Txap, a prop de les granges de Sheba. L'exèrcit israeliar, en resposta a les accions de Hezbollah, va iniciar l'operació Recompensa Justa, la seva primera ofensiva militar, aèria i marítima sobre territori libanès des de la retirada total israeliana a l'any 2000, d'acord amb els límits reconeguts per les Nacions Unides. Aquesta operació va suposar el bombardeig d'instal·lacions de transport, comunicacions energètiques i militars, així com quarters de Hezbollah i zones urbanes, provocant en 24 hores desenes i desenes de víctimes civils. Si no recordo malament, doncs, van ser més de 1.500 morts eh, amb aquests bombardejos que van destrossar a doncs, eh, bona part del Líban i amb quantitats d'anys materials i encara eh, pitjor un bloqueig israelià de tot el Líban per mar i aire. Algú semblant al que està fent ara mateix amb la Franja de Gaza. Bé, això és el que el que hem seleccionat i més però no entrarem doncs, amb tants detalls perquè com deia preferíem eh, la idea era que ens ho expliqués a, a en Jaume d'Urgell que és aquest col·laborador que que havia de venir però per motius familiars doncs, no ha pogut eh, contactar amb la trucada en directe i mm, potser doncs eh, seguint aquest recorregut per la Mediterrània que preteníem començar avui i que d'alguna manera doncs, ja hem començat doncs sí que recordarem doncs algú present, important i és aquest boicot a Israel no és que me n'oblidi de, del Líban i de la gent del Líban simplement és que prefereixo recordar això que no una operació militar doncs, que hi hem detallat d'alguna manera i que doncs, seria una mica absurda entrar en més detalls no? en canvi sí que val la pena doncs un cop recordat aquestes uh, massacres com la de la de Sabra i Xatila, el camp de refugiats palestins al Líban, doncs recordar això que hi ha eh, en aquests moments doncs, a la franja de Gaza, eh, es segueix el bloqueig i ja no sé que el Consell eh, de Ministres d'Exteriors Europeus doncs, hagi fet algun gest, que en qualsevol cas serà simbòlic, però a no ser que um, hagin adoptat alguna posició de veritat al respecte per, perquè s'acabi aquest bloqueig que ho dubto, però no tinc informacions d'última hora doncs a no ser que això hagi succeït, que ens alegraríem doncs el que hem de seguir fent és el boicot comercial, cultural de tot tipus a Israel i aquest boicot com sabem, implicar no consumir productes que provinguin d'Israel, informar-nos una miqueta. Ja, ja ho vam dir la setmana passada amb el programa que vam emetre i ho podeu trobar al bloc. El bloc trobareu a l'enllaç amb el que doncs, són totes les explicacions de com funciona aquest bloqueig i, i com a última doncs, arma que, que podem doncs, utilitzar, com a última doncs, acció no violenta, que si s'amplia, si, si, si es generalitza, doncs, pot fer molt mal a l'economia israeliana i, conseqüentment, doncs, podria canviar les polítiques d'Israel, començant perquè s'acabi doncs, aquest bloqueig inhumà a la franja de Gaza i també als territoris ocupats de Palestina, pels colons israelians que segueixen doncs, inveint a, a Palestina. Mentre també segueix el mur, que també doncs, és il·legal i això també s'hauria doncs, de declarar il·legal, etc etc etcètera. etcètera, etcètera. Mm, ara no sé quin és a, la, la pàgina web aquesta de, que in, us informa sobre el, el boicot a Israel, però podeu entrar al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org i allà trobareu doncs, aquesta, aquests dos enllaços amb, amb el boicot. Bé, bueno, ara per... Per aportar una informació possessió una mica més, més amena, diguésim, us comparteixo mm, el elràler d'un documental d'animació que va guanyar bastants premis i que ens parla d'aquesta de, guerra del LíIVE eh, del 2006. És una pel·lícula que el director de la qual eh, va ser un soldat israelià i, per tant, va conèixer en, en car pròpia i en primera persona, doncs a, a aquest atac israelià al Líban és una pel·lícula molt creativa que intercanvia diverses tècniques d'animació i després d'escoltar el tràiler eh, escoltarem a un periodista d'Almeria que he trobat per la xarxa amb un vídeo que ens explica de què va aquest documental i que us el suggerim molt per conèixer una mica més eh, què és la guerra és un, diguéssim, d'alguna manera és una pel·lícula Eh, antimilitarista, amb el seu missatge després podíem doncs, concretar o debatre o això, i en eh, qualsevol cas sí que ens explica des de dins on, com, va, com va funcionar com, com va anar eh, aquest atac israelià al divan com us deia, primer el Trailer i després el periodista d'Almeria que ens parla del mateix documental imágenes del Líbano? No, la verdad es que no. ¿Me reconoces aquí? Mira. No. Quizá olvidemos el pasado. Creo que la única solución es que descubras lo que pasó realmente y cuál fue el papel que jugaste. Pero el pasado no nos olvida a nosotros. ¿No es peligroso? Tal vez descubra cosas que no quiero saber sobre mí mismo. De repente, pum, recuperé los recuerdos sobre la guerra. als com basir Bueno, pues Vals con Basir es una película israelí, una película de animación documental que es eh, la primera película de animación documental que se ha hecho en la historia del cine Eh, aprovecha muy bien los dos, eh, los dos lenguajes de los dos géneros, tanto el documental como el de animación. Por un lado el documental encuentra en la animación eh, una forma de abordar una historia, una historia real, pero utilizando también el lenguaje onírico que eh, que otorga la animación, mientras que la animación pues permite eh, explorar nuevas vías eh, que no son exactamente las del cine comercial de animación o, o las del cine de animación para todos los públicos. En este sentido, eh, bueno la película puede buscarse un referente con Persepolis, que también se puede ver en el cine de club. Son dos películas que utilizan eso, el cine de animación, para acercar al espectador eh, una realidad social eh, cercana, pero en muchos casos en muchos casos desconocida. La trayectoria de Bats con Basil, bueno ha sido fantástica desde que se estrenó en el Festival de Cannes en el año 2007. Eh, ganó el Globo de Oro, la mejor película de lengua no inglesa, y estuvo a punto de ganar también el Oscar en, en la misma categoría. ...lo que demuestra que se puede hacer un cine eh, de animación dirigido a un público adulto... ...pero que también eh, obtiene el respaldo de la crítica y, y además eso, acerca realidades sociales... ...en este caso realidades históricas de los últimos 25 años pues al gran público". En cuanto a la animación, eh, Bascopasita Bill Forman, que es el director, utiliza un lenguaje no sé si de revolucionario, pero casi, ¿no? Porque han mezclado la animación tradicional, animación entre dimensiones y animación Flash. Eh, la película se rodó en un estudio en vídeo, de ese vídeo se hizo el el story board y del story board luego se se llevó a imagen. Es decir, no se usa la técnica del rotoscopio, que es eh, dibujar directamente sobre el fotograma filmado, sino que la película es enteramente creada por por los animadores. Eh, ...Abi Forman plantea la película como un documental... Es, ...es precisamente un documental... ...lo único que es un documental de animación... Eh, ...él mismo participó en, en los hechos... ...él estaba en el ejército israelí... Eh, en, ...en los hechos que se cuentan en la película... ...y él a, a causa de un bloqueo mental... Eh, ...en el cual no recuerda nada de lo que ha pasado... ...en esa en esa etapa negra de Israel... ...en la que como te digo él participa... ...porque es, eh, está en el ejército... ...pues empieza a contactar con amigos... ...con gente que le acompañó eh, esos años... ...y empieza a reconstruir... Eh, ...lo que pasó, eh, pues eso, en el año 82 eh, en el Líbano. La película cuenta con imágenes de una belleza realmente sobrecogedora... Eh, ...e incluso en, en, en lo que es la guerra... El, el retrato de la guerra que hace a se pueden eh, encontrar imágenes de un lirismo, un lirismo muy oscuro no por, precisamente por ser una, una historia tan trágica como la que cuenta y estar ambientada eh. en la guerra. Una de las mejores eh, secuencias de la película es eh, precisamente la que da título al film, eh, Balsh con Basir uno de los soldados israelí eh, como enloquecido, coge su fusil y empieza a bailar entre los disparos de francotiradores de edificios en Beirut, empieza a bailar una especie de vals eh, con los retratos eh, en las paredes al fondo de, de Basir el valle que fue el, el presidente del líbano eh, es una escena realmente alucinante como está planteada y la fuerza que tiene y lo que transmite es, es, es sobrecogedora Se nota que se nota que al forman el director eh, realmente participó eh, en la historia que es una historia real porque el retrato que él hace de lo que es la guerra eh, es, es realmente eh, espeluznante no es una guerra glamurosa eh, los soldados que salen en la película son jóvenes a menudo desorientados frágiles que no saben bien por qué están ahí y que sufren las consecuencias de estar de estar de estar eso en pleno en pleno campo de combate y como te digo se nota que, que, que el director eh, vivió los hechos porque lo retrata con, con mucha fidelidad... En ese sentido, yo no sé si se podría buscar un referente, pero el retrato que hacía Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now, de lo que era Viendan, puede parecerse, si no, en, si no en la forma, quizás en el fondo, de, en el retrato que de este conflicto, de este conflicto hace a Bifolman en Vax con Basile. Películas como películas como Vas con Basir, eh, además de ser magníficas películas que gustarán al, al público habitual del cineclub, a los cinéfilos eh, y a quien quiera saber un poquito de nuestra historia más reciente, episodios que muchos desconocíamos o, o, o tenemos casi olvidados como como esta matanza en los campos de Sabre y Satila, pues eh, películas como esta te digo... ...aprovechan el lenguaje de la animación... ...y hacen muy accesible un, estos episodios... ...para el público más joven... ...no es una película juvenil... Eh, ...no es una película para adolescentes ni mucho menos... ...pero es sí una película que los adolescentes... ...o la gente de 16, 18, 20 años... Eh, ...pues pueda ver con agrado... Eh, ...y conocer ese episodio... ...y además estar ante una buena película... ...y ante lo que es la exploración... ...de un nuevo lenguaje cinematográfico... ...es esa mezcla de documental y cine de animación... ...que bueno, que ojalá se... se... ...se hagan más títulos de esa línea porque es un campo flagrante agradable... Eh, ...los dibujos eh, son muy atractivos, eh, recuerdan en parte a esa estética de cómic europeo... ...y la forma en la que Abby Follman eh, retrata los eh, sueños, las pesadillas... Eh, ...los deseos frustrados de sus personajes, pues encuentran en esta, en esta plasmación en, en, en dibujos... ...pues eh, una magnífica forma de, de expresarse". Al principio de la película, eh, Abby forma el director, está con un, con un amigo en, en un bar él le cuenta que tiene una pesadilla, que desde que participó en este episodio en el Líbano le persigue, que son 26 perros que van hacia él y, y le acosan eh, entonces a Biforma le dice que él no recuerda que es incapaz de recordar qué pasó eh, cuando él era militar él sabe que estuvo en ese en ese episodio pero tiene su mente bloqueada, entonces empieza a contrastar con gente, con compañeros suyos de, eh, del ejército con periodistas que cubrieron aquel hecho y poco a poco su mente se va desbloqueando y van fluyendo los recuerdos y, y va y va rememorando pues este episodio tan tan oscuro de, de la historia de, de Israel les invito a que se acerquen esta semana al cinecl y que descubran Vasco Basir la que ya es posiblemente una de las mejores películas de animación de la historia del cine Vals Valls Convacir aquest és el títol d'aquest documental que jo crec que ja l'ha presentat prou bé aquest periodista d'Almeria que inclús ens animava que participéssim al videoclub que, eh, o al videofòrum que, que organitzava la seva associació eh, d'allà d'Almeria això segurament doncs, seria l'any 2008 o, o ahí, que és quan es va estrenar eh, aquesta pel·lícula l'any 2008 Valls With Bashir, Valls Ambasir, es presenta al Festival de, de Cans i guanya uns quants premis. Una pel·lícula doncs, que sugerim, que recomanem i que jo abans m'he equivocat i estava parlant de la guerra del de Líban del 2006 i aquesta pel·lícula es basa amb eh, els fets de l'any 1982, del juny de 1982, quan l'exèrcit israelià invaeix al sud del Líban. Molt bé, doncs ja són gairebé les 12 20 de la nit i ja estem entrant el dilluns, dia 21 de juny i segueix el telèfon obert, com sempre, avui doncs, amb més espai perquè pugui col·laborar qui vulgui pel que us hem comentat abans aquest col·laborador que no ha pogut trucar i si vols fer alguna aportació sempre la pots fer, i ara també si t'animes, el telèfon de contrabanda, ja saps que és el 93 317 66, 93 317 73 66 Tenim pendent doncs, bastanta informació per compartir del LIVEN, però ho deixarem pel proper dia, quan puguem preparar una miqueta més els textes i, doncs això, eh, seguim en directe, ens queden 10 minutets de programa encara. Si, si vols trucar, doncs eh, tenim els micros oberts per compartir qualsevol cosa, no té per què ser relacionat amb el Líban, o si vols amb Israel o amb Palestina, eh, si vols comentar-nos qualsevol programa doncs, que hagi descoltat al podcast, al blog del programa... Ho pots fer, si vols dir-nos el que vulguis qualsevol notícia, doncs esperem que tenim que puguem fer entre tots aquest programa i les aportacions dels oients, i les oients doncs, sempre van bé, no només per escoltar noves veus, sinó per tenir informació que a nosaltres se'ns pot escapar se'ns poden escapar moltíssimes informacions evidentment, o se'ns escapen i sempre va bé doncs, que, que algú pugui trucar i, i dir alguna, donar alguna informació d'actualitat Anem a posar una cançoneta i ja acabarem el programa tot seguit. Vinga, fins ara mateix. Et deixo un pont de mar blau. del mi fins als teus ulls. Des del Cudi a Morgon deixo un ram de preguntes Per què t'enclenin els dits de llum com la que les guardes dels infants de sidor un pont que lluvia sul del mar que desvelli la remor de tots els temps i ens ensenyi l'oblidat gest del revés amb la ràbia del cant amb la força del for <laughs> Et deixo un pont d'esperança i el far antic del nostre demà perquè servis al nord en el teu navegar. Et deixo un vent a cineres escrit en d'un blau lluminós que cantava l'alguer per cantar el seu enyor Pateixo l'aigua i la set, somni encès i el record i yeah, a no! de pau, acabem aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar a l'altre costat del transistor. Ens retrobem el proper diumenge a les 11 de la nit i el dimarts, si tot funciona bé, pot escoltar també la radifusió a les 11 del matí. Salutacions i pau a tothom. Zones de Pau, a contrabanda FM.